Da li je grijeh kada žena klanja pa po namazu oblači kratke i uske farmerice i majice? Bismillah, u salatu, u salamu, na rasulila. E, klanjala, neklanjala haram je usko uvijek oblačiti. Ili ono što privlači pažnju drugog muškarca. Dakle, ona koja klanja, molim Allah, Đelešanuhova, Đeleđeranuhova, koji smo uvijete namaza i namaz bude primjen. Ako poslije toga e, hoda ili oblači se privlačno, izazovno, ona snosi grije za to. I zato će biti pitano. I Allah najbolje zna, ali ipak takva osoba bolja od osobe koja ne klanja. Jer osoba koja ne klanja pojadisniju Božnog poslanika nije u vjeri. Ali ona koja klanja, a poslije toga hoda nepristojno, zato što hoda nepristojno ukoliko se ne pokoje i Allah ih ođešanu neoprosti, ona će zato kako biti kažljena. Čak E, imamo jaki mišljen na islamske oleme da žena koja izazovno hoda, izazovno obučena, kojoj se vidi sve ono što može se vidi preko te odjeće, jeste kao žena koja gola hoda, koja naga. E zamislite kako bismo gledali našu svesnu muslimanku koja naga hoda ulicama. A nažalost najveći fitnet danas ovdje u ovom gradu i šire jeste oblačenje žena. Vjerujte da je opasnije i od alkohola, i od kocke, i od droge. I mislim da najviše ljudi zbog toga će, a Allah najbolje zna, biti u džahenevu. Najviše ljudi u džahenevu će biti zbog jezika i polnog organa. Najviše ljudi u džahenevu će biti zbog jezika i polnog organa. I ne zaboravite, najviše ljudi u džahenevu će biti zbog jezika i polnog organa.